En berättelse till om en kvinna som är gammal som har blivit intervjuad av en yngre kille. Det är Matthew som har intervjuat Birgit Åsa. Matthew och Birgit Åsa. Matthew från grundskolan på Hillier Park har träffat Birgit Åsa nordlöv på Hillier park äldreboende. Matthew berättar Birgit föddes 1925 i norra Sverige och hon bodde där i ungefär 70 år innan hon år 1995 flyttade till Malmö. Tiden när Birgit var ung kallades av Birgit och människor i hennes stad för Hemmafruarnas tid. En hemmafru är en mamma som arbetar hemma med att passa barnen, laga mat, städa och många andra olika saker hemma. När Birgit var 15 år dog hennes mamma och det var mycket jobbigt för Birgit. När Birgit var 19 år började hon tro på Gud. Det var en mycket viktig händelse i Birgits liv. När hon var sex år fick hon, fick hon en docka som var så fin att hon inte kunde leka med den för att dockan inte skulle gå sönder. Birgit lekte med familjens katt. Birgit gav dockans kläder till katten och katten fick åka i Birgits lilla vagn till dockan. Birgit ville att katten skulle vara hennes docka. Katten blev arg på Birgit och klöste henne på kinden. Klöste, det är att när någon river med sina klor. Katten har vassa klor. Som naglar. Spetsiga naglar. Klor. När katten river med sina naglar på skinnet på en människa så heter det att den klöser. Så katten klöste henne på kinden. Birgit tycker om att sjunga i kör. Kör det är när många sjunger tillsammans. Tränar först, tränar mycket. Och sen har en konsert. Andra lyssnar. Sjunga i kör. Och att göra korsord från olika tidningar. Korsord. Det är när man skriver in. Det är många rutor. Rutorna i långa linjer. Och man skriver in svar på olika frågor. Korsord. Det finns i många tidningar. När Birgit gick i skolan gillade hon att leka mycket på pauserna. I skolan fick inte Birgit och alla barnen... Oj, det var ett inte till. Det ska bara vara ett inte. Vi tar det första. I skolan fick inte Birgit och alla barnen använda händerna. Att räkna på lektionerna i matematik. Händerna skulle ligga stilla i knät. Birgit var duktig på matematik och blev godkänt. Birgit bodde i en villa. I Birgits hus fanns en kakelugn som familjen använde på vintern när det var kallt. En kakelugn är en som en stor spis där man eldar inne i kakelugnen. Kakel är sådana stenar som finns på toaletten och badrummet. De fyrkantiga vita stenarna på väggarna. Och kakelugnen var en stor spis som hade såna stenar, sådana plattor kakelplattor på hela, hela spisen. En kakelung norr från golvet upp till taket. I Birgits hus fanns en kakelung som familjen använde på vintern när det var kallt. Birgit flyttade till Hylliepark boende år 2013. Birgit tycker om partiet Socialdemokraterna. Ni vet det är det partiet där Stefan Löfven är ledare. Statsministern är ledare. Det är det partiet som bestämmer i Sverige. Tillsammans med Miljöpartiet just nu. Birgit tycker om partiet Socialdemokraterna och mat med bruna bönor och fläsk. Birgit tycker inte om att läsa om hemska nyheter.